Командуючи групою Норд, штаб якої так ганявся за кудрявим по той бік Пантери, пролунало неначе з гармати і протяжно відлунилося у лісі. То впала твоя сосна, сказав Короб, звернувшись до орла. Що поробиш, коли парашут не дістанеш навіть з допомогою монтерських кігтів? Відповів удавно серйозним тоном Орел. «Знаєте, якщо знову вийдемо до своїх, я поїду до Іванової Каті», промовив він, дивлячись удалечінь. «Сподобалась?» – запитав я. «Дівчина гарна. Якщо тут буде фронт, то до Ленінграда 300 кілометрів з гаком – «Кому ти потрібен у Ленінграді?» – втрутився в розмову Леонід. «Ти ж тут працюватимеш на інший фронт!» «А чого ти такий сумний?» – відповів запитання Морел. «Та вам ще не сказав. Одружився я, як тільки вийшов із госпіталю. Молодець! Знайшов час, коли женитись», – сказав я. «А скільки тобі років?» «Двадцять шість». «Тоді я винуватий. Давно пора. І хто ж вона?» «Касирша на фінляндському вокзалі, мрійно прошепотів Леонід. Саня». «Така», – показав рукою, – «мого росту, личко гарненьке». «Чорнява? Очі такі великі?» – запитав Кудрявий. «Ну-ну, а що?» – спитав з голосом Леонід. «Я її знаю». «Як? Ти, я теж, ще коли їхав з Васою Саратовцем поїздом до фінського кордону і брав квиток у касі твоєї Сані». От пронириви всі тут, ривнивим голосом зауважив Леонід. Поїзд ходив у Ленінград тільки з одного вокзалу. На увесь Ленінград одна залізнична колія. Це ти, Льоню, проноза, що підхопив дівчину на такому людному місці, розсудив короб. І зараз вона там? З усмішечкою на устах запитав Орел. «Слухай, Галка, повернемось? Завітаємо на фінляндський вокзал? Ніби не знайомі нашому Льоні!» «Бачив я таких красенів!» – відповів з образою в голосі Леонід. Кодрявий, помітивши, що жарти новак у нашій групі не сприймає, притулив палець до губів, повернувшись до орла раз по раз мене непокоїла думка про своїх за лінією фронту. Що міг подумати Іван Сергійович, коли вранці ми не вийшли в ефір? Та про яку роботу на зв'язок може йти мова у такій ситуації? Нехай уже нам пробачить у штабі. Не примхаш це, а спроба заплутати сліди десанту. А як буде потім? І знову вигуки їздових, голоси сорубів, поодинокі постріли. Десь далеко гавкали собаки. Та всьому настає край. Коли сонце доторкувалось до лінії горизонту, а в небі заголубів місяць, став дущити мороз. Сутеніло. Це й був так довго. З душевними муками жданий сигнал СК першому дню нашого перебування в тилу фашистських армій Норд на захід від лінії Пантера. Спасибі, палде тобі, латиська земле за гостинність! Раптом урочистим голосом вимовив кудрявий і рішуче підвівся. А тепер, браття кролики. По азимуту, через одну рокадну дорогу, через другу, що доведеться її перетнути до шосе Рига Псков.